<سؤال> <سؤال> <سؤال> باب البخا <الْبُقائے والخوفي> <باب> و باب د په بیان د جړاو د ير کی ایندل مرور په وخت تیری دو کی بی قبر زوالمین د ظالمانو په قبرنو ای دنیا کې کافر نه مسلمان ظالم نه وته داغه په خبر تیریږي نو ځاړ او يرېګه چې ورته ظلمونه کړی واده دی او دورو دی او چرچاوا او د دې او دبدباو انن عاجزه په خارو کې پروت دی ومساریہم دا غید مرگ په ځایونو و ازهار الافتقار الاله تعالی او اظهار د فقیرای الله تا و تحجیر من او تحذير من الغفله او یرا د غفلت نن ذالک د دینه چې کدا سید عبرت ده د دې عبرت پځه کی یو شنه غافل دا خبر الوی د نقصان ده د ابن عمر رضی الله عنهما روایت رسول الله صلی الله علیه و آله حالله فرمایلړ ساوي مرګورته یعنی لما وو کله چې ورې دل حجره حجر مقام ته دیاره تمود تا چې کله تهوکلت نو داجر او مد سوالح دا بینل مدینه ې و شام په تې ری فرمای اللہ تدخول ولا حول ولا علم المعذبین موردن کی گئی پدې خلق او چپدې عذاب رانی گلی شویلې الا ان تكونوا باکینا مگر دا شی یی جریدن کی فیلم تکونو باکینا کنیتا سوجریدن کی فلاته ثلو علیہم نو وردن کی گئی پدوی لا یشیبکم معاشوهم چوند رسیګی تا لا عذاب چې دوی تر رسیدنه لرو متفقن علیه وفي رواته پیروایت کې قال لما مر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحجر ته الله حبیب چې په هجر مقام تیر شوه زکه مداینه سواله تا له هجر او سور قرآن کی سورتم دے سورة الحجر اواللہو ایل قد کذب اصحاب الحجر المرسلین قال فرمائے لیولا تدخلو مساکن الذین موردن نکی گئی غزائن داستوگ ندا کسان تظلم انفسهم چه ظلم اکڑ پزانن ویسیبکم ما سوابهم دا چون رسېګی تاسو تا چیت رسې دې نه إلانت کوونو با کی نا مګر یهی چیز مګر دا چې یهی تاسو جوړیدونکو ثم کننا رسول الله صلى الله عليه اے پاسار اس کپڑ وا واسرع السير او تللتی شکل حتا اجاز الوادیہ او د دی وای نن تاسی پتی زیسر سید العالمین 130 پتی د اللہ حبیب 130 <خخ> نبی کریم علیہ السلام دوی ې ځ سره تیر شو ګوره ق نه اماو په سرې چولا القناع ال کلو اصلکیلو پټیله و د کوورتهوي دا ځنا نو په سره چړ وي سرې پردهوا شوله او تیر شو نګورتا الله حبيبم دا سیکريدار پړبال غوته پس هر شي باز خلک ور پورې خان دي اده دي سپکاوي کوي الا خندا مندا زموږ پدي علا کو کله نورو زيونو کې نشتا نګور پیغمبرم کنا کړي ثم قنا رسول الله صلى الله عليه وسلم را سو پسره پر دروازه ولا او صلی لیتی کل تر دی چې دوا داین ور تیر شو اے دغه زی نو ور تیر شو د الله حبیب صلی الله علیه و آله